Заарештованих сирочинців пригнали до всла, поставили на крутому урвищі. Ольга Антонівна втиснула руку чоловіка, мов би прощаючись з ним навіки. Комендант Бартель хижувато стовбичив неподалік під старою кронистою грушею, що взялася сивим інеєм, мов бабуся від великого горя. Ступивши кілька кроків до колони, Бартель вигукнув Хто з вас признається і назве прізвище співучасників, того буде помилувано? Ну, говоріть? Відповідь мовчання. Тільки Сич раптом тюгукнув на дзвіниці і розреготався диким сміхом. Бардиля пересмикнувся від того крику. Вогонь? гаркнув він і вдарив автомати. Упало кілька сорочинців, зрізаних кулями з крутого обриву у псел. Плюснулись у холодну воду ще гарячі тіла. Від падіння тіл проламалась тонка крига. І щось схоже на важкий стогін озвалося у пслі. Йому боліло. «Хай живе радянська влада!» — вигукнула щасили Ольга. «Вогонь! Вогонь!» — кричав крізь розстріляну ніч Бартель. Кулі опекли бондеренчісі тіла, та падаючи з високої кручі в сел, вона не випускала зі своєї долоні руки свого чоловіка Семена, зустрівши з ним обіруч свою смерть. Чорна ніч, шматована вогнем і кулями, стоїть над сроченцями в німій глибокій печалі. Все, здається, заклякло від жаху. Один лише псел вирував, Кликотав під кручею, Кришив потрощену кригу, Бився кривавою хвилою об берег. Але що це? Хтось гойдається серед крижин? Чиє це тіло не приймає В свої глибини ріка? Напружуючи останні сили, І тільки вони в неї бралися, Ольга Бондаренко виповзає На берег з крижаних обіймів. Кругом чорні. Трупи розстріляних, тих, хто впав на березі, інших забрав Псел. А вона сидить на холоднім піску, тяжко поранена, закривавлена, розстріляна, але жива. Псел спинив кров, затамував її рани, виніс на берег. Куди ж тепер? Як їй вибратися звідси? Хто спускається з кручі? Здається, йде пологим піщаним берегом коло самої води. Чи не поліцаї помітили її, поспішають, щоб добити? Так ніж, до неї наближається жінка. Хто тут живий? Озовіться, це я Варка, прилітає голос з Та це ж Варка Ілюха, та що живе поблизу церкви, їй можна сказати подруга. І Ольга Антонівна озвалась тихим стогоном. Ольга, олечко, наш, схлипувала над нею Варвара, тягнучи подалі від цього страшного місця, але вона вже того не чула. Опритомніла в хаті свого дядька Єгора Чеха, що жив поблизу псла, обвела тужним поглядом оселю, помітила кількох заплаканих жінок і серед них свою рятівницю. Ольга Антонівна, вам краще? запитав чий знайомий голос, і, напружуючи пам'ять, вона пригадала це срочинський лікар Іван Петрович Корецький, а біля нього її двоює одна сестра Параска Казіненко. «Сестричка моя розстріляна, голубко моя воскресла!» примовляла в тужинні сестра. «Одна ти з усіх уціліла, одна однісінька!» «Не треба плакати», – сказав стримано лікар. Ольга Антонівна буде жити. І вже схилившись над нею, втішав. Я перев'язав ваші рани, вони серйозні, але ваше щастя, що ви впали в річку, в сел урятував вас. Так Ольга Бондаренко перемогла першу смерть. Незабаром стала на ноги, хоча й кульгала, але й не хотіла більше задавати клопоту людям. Не можна накликати на них небезпеку поривалась до рідної хати. У схові під припічком цілий ящик патронів і гранат для загону лазо. Хоч би ж не знайшли того гітлерці. Червоний прапор у комірчині під діжкою хотіла вишити на ньому смерть німецьким окупантам. Нічого, тепер вишию. Я ті слова вогнем на оксамиті покладу. Одного вечора, коли над сирочинцями зовсім стемніло, вона, кульгаючи, рушила на свій куток до рідної хати. Непомітно пробралась не подвір'я. В хаті темно. Ти ж то, мій синочок. Підійшла до сім'ясніх дверей, дзенькнула клямкою. З хати вже зачулися кроки. Мамо, мамочка, жива. Жива, синочок. Брешуть вороги, їм нас не вбити. Ходімо до хати, Гриць, у нас часу мало. Треба з-під припічка забрати патрони і гранати. Ось тут, під цеглини, а я в комірчині прапор візьму. Подамося до партизанів, поки ніч. За півгодини зібралися. Гриць склав у кошики набої і гранати. Важкенько, правда, але донесуть до Вінниченка. А там запряже Василь Партянко коней. А прапором вона обв'язалася немов бинтом, щоб зігрів її рани на грудях. Ну що ж, прощай, рідна хата. Гриць вийшов перший, щоб подивитись, чи ніхто не слідкує за їхньою хатою. Тільки ступив від порога, як раптом хтось накинувся на нього. Признавайся, хто в твоїй хаті, і рванулась до середини. Їх було троє, двоє німців і начальник поліції Скляр. Забачивши в хаті Бондаренчиху, скляро німів від подиву «То це ти? Жива! Свят, свят, свят!» «Молися, Юда, не допоможе тобі твій Бог, як і фашисти не допоможуть. Жива я, як бачиш, і буду жити!» Фашисти, притьма скрутили руки матері і синові, потягли з хати. Вели темними вулицями в безпросвітну ніч». Куди ж це нас? До комендатури? Чи може поженуть аж на Миргород, билася в тривожних здогадках? Боліла душа за сина. Він зовсім ще дитина. Йому лише сімнадцять. Жити б тільки та жити. А його можуть поставити під дуло автоматів, які її ставили, як розстріляли Семени і ще багатьох сорочинців. Нехай уже її вбивають, але пощадять сина. Впасти хіба на коліна перед цим склярем, благати, аби пожалів дитину. Так цей жилакуза тільки радітиме з того, втішатиме цією слабістю. Ні-ні, я затулю сина своїм тілом, прикрию від смерті».